Berrizail nagusia zurekin maite lepai, abiadura handiko treinaren 2008 amagerat gibelatzeak garapen kontseiluak badu bere iritzia. Eta garapen kunxiliak, ohartas edutu lehen-lehenik 2006-an egintzutian ekarpenak funxiani Jean-Baptiste Cito lehendakaiak e ranantezke hoi kusuntien beris aljhuntan. Baxena faroako herri alkargoa shedia e gibeltuik dagen urtiala arte o pozisio askara selakos dagen urteko herriko hauteshkunde ikerlanda beriz estalada hunek abiatu luke darak egin dutelakoz ka egiteko diploma bat emaniki izanantzaile goizuntan honnen beste ikasler, Baionako kuntseru genealaen egoitza Eta lehenik eso hizko biltzare aipate behar dugu goizuntan paueko konceliu genealian iganen beita a biadur handiko trenbidiaz dateke eta hau dateke funtsian aipagei bakotxa a biadur handiko tren proiektua gibiltuik dela erandugu eta konceliu genealak jabakizian garaian tur bortele arteko finanzamentian parte hartzia opposizioak galtegin behar luke ez parte hartzia finantzamentu hortan eta garapen konceliake beiritzia iritzia. Eman du proiektu hunen gibeltzias, Jean-Marc Ero lehen ministro akashtehacharian e rabakia hartusian beraz, eh, proposamen hortan lapurdiko partia gütienes bimila hogeita hamara arte igorik lisa teke garapen kunxiliak funcian dut hortasi bimila cheyan egin sutian ekarpenak Jean-Baptiste Ecceto garapen kunxiliko lehen dakaia. Eman Ordian mementoko ez duugu entzen uneeko hartase beharlutuk ke bai ordian 2006 ega er erantzutianak beresiki ziiki kamiuak trenbidetik elki berazziela handihuntan entzuten dugu. Garapein kontxeiloak lasaitasun osoz eta modua temporalean bere iritzia eman zuen 2006an tren azpiegitureta zegintzuen ekarpenean. Ekarpenean, oinahizko baldintzak eman genituen. Adibidez, egan genuen, kamioiak erpedetatek trenbidera pasabeak direla. Eguneroan maur mila kamioi izatea bidean ez da noz Eta egan genuen, molatze hori burutzen bada, Baldintza fiskalak beteak badira, ingurumena egespetatzen bada, orduan HTA ezinbestekoa bada egin eginda dila. Gero, tukikoera bakitzeileek, ehan beharko dute baldintzak beteak diren ala ez. Guk gure baldintzak emangenituen. Ez da bai garai intentsoak izan dira AHTA egitiko zutenak. Eta garai ezen intentsoak, gibelapenekin. Guk gure oinahia koruitarazten ditugu. oraindik aktualitatean baitira eta aktualitatean izanen dira, hemen diko Yoctela. Diechteco energia weitira, sigi tu condute modo atemporalean. E on non voilà, il de manière intemporelle. Beraz ordien ikusiko goizuntan, uh, konjelu jeneralak berok e euroko €ko xarge lagun zadochte beitsiana, hortan jareki kodianes edo es. Bascena faroheri alcar gua xedia e gibelduk hala ber har bai estatue eta ber esiki Patrick de Lenne Bayona prefetak arabakian beria bai estatue de qu e ta gibelzian il y d'abord eu confirmation au du calendrier de la carte de la redéfinition de la carte des cantons. Neenik kantonal menduen karta berikusteko igutegia finkatua izanda. El azaroan hasiko dira behitze ikustenek kantonalmenduak departamentuko konseiluko hauteskundeak prestatzeko gixan. devant conseil général au mois de novembre et que tant qu'on n'a pas cette connaissance précise sur le découpage Eta prefetak nahi duenez koherentzia batatziki, kantona menduen antolaketa berria eta erienkargoan fuxioaren artean, nahiako du BDL-a erabakirik ezartu. Bon, Ida konstatea ukor dekonsultazioan de ki da menei, nes entretien ki da egu aveci diferent parti, ki lia une très forte opposition euh, bigarrenik egin dituen kontsultetan euh, ohartu da ere badela autetzien parte handi bat kontradena. pentsatzen du oposizio horrek trabak sortzena lituzkela herri elkargo bateratuaren sortzeari euh, euh, bonnes conditions d'installation de, de cette future comité de comité. Esta vez introducimos a la Herico Bosen Ondotig Berise Berase estaba la carta Berluky Bai Alcargo Edo Fujio Hortas eran Berdae Gejuntas Betty Bartelemiak proiektu hunen aldekua izan da hatsarretik proiektu hunen jamailet taik bate bai eta berri hausak inbestain laster iritzia hunek plasaratu du beushte zaizina jaraiki behar di proiektu hunen muntatzen eta ez tabadek esti ez hortan ekioatu behar Bayunantzen atzo Andoni Hortuzar autonomiak idegoako PNB-ko lehendakaja, hebenko hautetzi ezberdinekin bildu da, iparaldiaen hobek eta kontaktu sumait hartzeko gizan, lehenik jean Jacques Lasser modemeko buaekin bildu da, bi alderdiak kristau demok hatak izanik, importanta edutzen zaie, elgarren artian harreman bat sortzia, han bat gaien unguian mintzatu dia de luralde Hau teskundiak edo e abiatura handiko trenbidia edo wanoe bak e proxesua izan di ebay aipatuik bien artian lehen kontaktua eginik Henri Ecceto, socialistien gana jun dia ondotik PNB kuak ben utzuli e jarakitseko eta jadanek finkatuik izan da ebay Urietan, dela Jean-Jacques Lacer, Bilboat, puntu bat egiteko PNBko Artura Dunekin Egunaldi beresia bihar bankaren tzat, jakintza ondaria eta istoia lantzendian elkartiak probożatu libria prezentatu ikisanen beita. Bank bak, bankako koetxe tanibili beita, Claude Lesgurgo Ikerlaia, banka heria, mirasaz lautan hoita hamala uian short justian, arte kintoa hoen bagnen beitzen heri hau. Ikerketa lan bat jamaniki sanda, eta beraz, Ikerketa gortan ikusi bai. Mila bedatzen eta hamahiuan uholdeak hunkiziel askarki banka baie eta e, e, baigoriko arranak kalte handiak egindik izan beitzian eta beraz biha regionaldi berezi huntan, libru huntan e, e, eta honen aurkezpena egindik izan eta huntaz gain argazkiak usketa bat, baskai herikoi bat eta kantaldi bat e bai. Euskararen erakunde publikoak, diplomak emanendutu goizuntan baxoa eta beste atarketak igandutienak euskaz elebidun shalian edo imertio shalian sugitu dien ikasliak diateke holas 6 tatuik badu urtezumait bigabai alkartiak hoigaltegite entziala elebidun dien aideen ikasliak francesh hutsian aideenak beno indar habu egin behardiela diela eta eshekulan estela ez es sagupena manik gizan, jortakoz beraz galtua egine gizantzen Mari Andre Uret Bigabai Elkarteko lehen espolitike uh, galdegina uh, uh, da zen zerbait da. Bueno, egida eta beren uh, eskola dimoragusian eta haurrak uh, basora hutsen iren elebituanean haur horiek beste bano indarrobat gilo emana zuten. Uh, eskola saizan hasiren beraz uh, ardorenian uh, matematika eta historia, geografia eta hizkuntza bera lantzen zuten eta uh, Hortaz, etzen, deus, ezagupenik, niun agertzen zenik. Ara. Beraz, spaldidanik, alditenginin, basoko diploman, agertzadin, aipamen bat bederen. Eta, huai huai jakindugu, uh, beraz, Hezkuntza nazionalak, okay. fe, akademiako erektoreak, uh, joan den horteko batxilerer emanen deela, bat, fogatuko duena, beren uh, eskola demora guzia, helibidunian, egina dutela eta diplomoa banatze hoi goizuntan eginean da baiunako kunxelu genealian. Egunko kohitzordu bat edo beste koldo amestoi heletan bediatzunetan el kaienako beste laula konta zaileekin gai bat eskentzen duhunek tieri trufo kaldiz ataratzen hartza pireneeko mendietan aipatuko du itxahun salan eta bestalde hortasi behar da ebai mauleko bestak abiatzen delea aratshuntan badateke zernahi animazione baster gusietan halanula heben zinka ustatian kunzertu bate badateke joxerri play bestiak bestet aldiaikin. Kiroletan aldiz euskalereiko ligako haste nausiak du, Arrasti juntan finalak eginendia Angeluko hardoiko plazan lauetaik goiti. Bigeren eta lehen mailetako finalak paleta gomasko pilotan. Angeluko elogarren aldiz saspionetan eskerparetan eginen dia beraz paleta larusko pilotan artekuan eta gehitien Finalak eta bidartzen arratsuntan 9etan histera handiko finalak eginen die laik <risa>